Ледве з досвітньої мли Заясніла еос розоперста. З ложа свого підвівся, Уже менелай гучномовний В одяг убрався, Через пліч на меч перевісив, Знизу сандалії гарні, До ніг підв'язав мускулястих, Вийшов із спальні своєї На бога достоту подібний. До телемаха підсів, назвав на ім'я і промовив. «Що спонукало тебе, телемаху, герою, прибути в лакедемон наш світлий, полону широкому моря? Справа своя чи громадська? Ти, може, одверто розкажеш?» Відповідаючи, мовив на це телемах, Тямовитий, паростку земсів, владарю, людей мене лаю атріде. Я розпитати прибув, чи про батька вістей не розкажеш. Дім пожирають у мене і гинуть багаті маєтки, повенний дім зловорожих мужів, що ріжуть у мене цілі отари овець, ще й повільних биків круторогих. Так мою сватають матір, оті женихи призухувалі. Отже тепер до твоїх припадаю колін, чи не зволиш розповісти про печальну загибель його, чи на власні очі ти бачив її, чи може від іншого чути мандрівника, на недолю, бо мати його народила. Тож не шкодуй і не жалуй мене, і не пом'якшуй нічого». А розкажи все докладно, що бачить тобі довелося. Щиро благаю, якщо одісей мій отець благородний виконав слово, яке тобі обіцявши, чи діло в краї троянським, де стільки ахеї вигоря зазнали, все це сьогодні згадай і щиро скажи мені правду. З гнівним обуренням мовив йому Минелай русокудрий. Ну ж і ганьба! На шлюбному ложі лягти у такого мужа могутнього враз заманулась отим боягузом. Це все одно, якби лань у лігво могутнього лева, новонароджених ще сосунців оленяток поклавши, вийшла б за травами рясно укриті згір'я й долини пастись, а він би тим часом до лігва свого, повернувшись, приготував оленята Мілані загибель Ганебну. Так Одісей і для них приготує загибель Ганебну. О, якби Зевсе наш батько й Афіно, і ти, Аполоне! Він залишався таким, яким ще колись на Лезбосі, ставши на герць завзято із Філомелідом, змагався. Кинув з усеї ним сили об землю на радість Ахеям. Хай би отак Одісей зустрів женихів безсоромних, коротковічні усі б вони стали тоді гірко шлюбні. Ну, а про те, що мене ти питаєш і просиш, будь певен, не ухиляючись правду, скажу я тобі не злукавлю. З того всього, що морський оповів мені старець правдивий, не приховаю нічого, слівця не втаю я від тебе. Я поривався додому. Мене ж у Єгипті тримали вічні боги, бо святої я їм не приніс гекатомби. Хочуть, бо завжди вони, щоб наказами їх пам'ятали. Острів там є невеликий, у вічно бурхливому морі, Перед самим він Єгиптом лежить, а зовуть його Фарос. Стільки віддалений острів від берега, скільки проплине з вітром попутним іззаду за день корабель крутобокий. Є там затока чудова, і зручно із неї просторі в море вести кораблі, водою запашшись питною. Двадцять днів нас, боги, там тримали, і зачасто, і ні разу вітер не віяв морський, що супутникам нам супроводить всі кораблі полону безмежно широкого моря. Виснаги ми вже зазнали і в силі людей, і в припасах, поки одна із вогинь не зглянулась, не врятувала донька старого протея, могутнього бога морського. Ей, дотея, найбільше, бо душу її зворушив я.